Обличчя доволі добродушні, носи дрібно сіпаються, ноги потужні і схожі в дійсності на кенгурині. Очі наместини дивилися із цікавістю. «Ти не постраждав?» – запитав один із бігунів, пропонуючи Тренту флягу з водою. «Усе добре!» – Трент від води відмовився. «Жуки забрали у мене бластер!» поскаржився він. Бігуни пошукали на місці сутички, але його пістолета не знайшли. Ну і чорт з ним! Трентупо тупо похитав головою, намагаючись зібратись з думками. «Що ви зробили? Ну, тобто, що це був за спалах? А, граната жахнула! Бігуни просто роздулися від гордості». «Ми на стежці розтяжку поставили!» «Жуки займають майже всю цю місцевість», пояснив інший бігун з біноклем на шиї. «Ми пробиваємося з боями!» Озброєння бігунів становили звичайні вогнепальні пістолети і ножі. «Слухай, а ти справді людина?» запитав іще один бігун. «Ти чистий?» «Так, я...» Чистий, нерівним голосом пробурмотів Трент Бігуни захоплено закліпали очима-наместинами Тоді почали торкатися свинцевої обшивки скафандра, кисневого балона і наплічника Трента Один навіть присів і досвідченим оком окинув рацію на поясі «Звідки ти?» – запитав ватажок глибоким буркітливим голосом ми уже кілька місяців людей не зустрічали. Тренд різко обернувся до нього. Кілька місяців, задихаючись, вимовив він. Коли йде точно? Не тут. Ми йдемо з Канади. У Монреалі ще залишилося поселення чистих. Тренд глибоко вдихнув декілька разів, намагаючись вирівняти дихання і заспокоїти серце. Пішки далеко? Ну, ми сюди за декілька днів дістались, але це ми нам легше. Бігун із сумнівом глянув на осванцьовані черевики Трента. Щодо тебе я не впевнений. Довгенько доведеться повзти. Люди ціле поселення. А скільки їх? Табір у них великий, розвинений. Та я не пам'ятаю толком. Ми разок бачили їхню базу. Глибоко під землею. Складається з декількох рівнів. Ми вели обмін з людьми. Приносили чисту їжу за сіль. Давненько це було. І як у них справи успішно? Є інструменти, машини, компресори, харчові баки. Бігун ніякого зморщився. Тих чистих... Наймовірніше, вже немає. Тренд похолов. Немає? Як так? Страх пронизав його, немов вістря ножа. Пішли. Куди? — безбарвним голосом спитав Тренд. Чому? Поняття не маю. Ніхто не знає, що з ними сталося. Тренд із завзятістю божевільного пробирався на північ. Джунглі поступилися місцем моторошному холодному папортовому лісу. Усюди височенні дерева, тиша, повітря прозоре і колюче. Тренд стомився. У сумці лишилася остання киснева капсула. Коли-небудь і вона закінчиться. Тоді доведеться зняти шолом. Скільки ж він зможе протриматися? Дощі разом із водою вкриють його смертоносними частками. Сильний бриз принесе ту ж саму смерть із океану. Задихаючись, тренд зупинився на вершині високого пагорбу. Біля підніжжя, на протилежному боці, простягався величезний темно-зелений, практично бурий ліс. Місцями виднілися прогалини, білі плями, залишки міста, що стояло тут три сотні років тому. І тиша. Жодних ознак життя. Тренд почав спуск. Пригнічувала тиша. Не було чути навіть шероху дрібного звіра. Жодних тварин, комах. І людей. Нікого. Бігуни здебільшого пішли на південь. Дрібні звірі, мабуть, загинули. А люди? Тренд вийшов до руїн. Жителі колись великого міста сховалися у бомбосховищах і шахтах, а також на станціях метро. Пізніше люди, справжні чисті люди, Розширили підземні володіння і три століття тулилися під землею. Виходили на поверхню у освинцьованих костюмах, вирощували їжу у баках, фільтрували воду і збирали у компресорах очищене повітря. Дивилися на небезпечне сонце тільки крізь екрани світлофільтрів. А тепер... Не залишилося навіть і цього. Трент увімкнув передавач. Шахта. Прийом. Шахта. На зв'язку Трент. Приймач слабенько зашумів, і за деякий час крізь шипіння статики пробився голос вахтового. Ну, як ти знайшов їх? Ні. Нікого не залишилося. Тобто? Зовсім нікого. Табір занедбаний. Тренд присів на уламок бетонної конструкції. Життя, німов покинуло його. Сил не лишалося. За всіма ознаками поселенці пішли нещодавно. Місто іще не встигло вкритися лісом. Пара тижнів минула. «Десь так», – сказав він. «Дивно. Дуже дивно. Зачекай, до тебе рухаються Мейсон і Дуглас. Дуглас на тракторі. За декілька днів зустрінетеся. Скільки у тебе ще кисню?» «На добу, думаю, вистачить». «Окей. Скажемо Дугласу нехай поквапиться. Вибачте». Доповідати більше немає про що. Гарні новини відсутні. У голосі Трента додалося гіркоти. Скільки людей проживали тут, але варто було нам знайти їх табір і... Чекай, а ти слідів ніяких не бачиш? Пошукай, можливо, зрозумієш, що сталося. Я спробую». Трент важко звівся на ноги. Якщо щось знайдеться, я доповім. Успіху! Ледь чутний голос вахтового зник у статиці. Трент повісив рацію на пояс і поглянув у сіре вечірнє небо. Наближалася ніч. На бурий ліс падав сніг. Криваючи рослинність брудно білою ковдрою із замерзлої води і смертоносних часточок. Тренд вімкнув шоломний ліхтар і промінь світла вихопив прогалину між розкришеними колонами. Де не де виднілися купки ржавілого шлаку. Тренд пішов в їх напрямку. У центрі прогалини стояли високі конструкції, величезні стовпи із ніздрюватими рештуваннями. Вони й досі не втратили близько Чорними дірками у землі взяли відкриті спуски у метро. Ці безумовно занедбані тунелі. Тренд зазирнув в один із них, однак промінь ліхтаря, стрільнувши в надра землі, Висвітлив порожнечу. Куди ж пішли поселенці? Що із ними сталося? Трент тупо блукав по галявині. Люди тут жили і працювали. Виходили на поверхню. Трент помітив залишені бурові машини, вкриті сірим нічним снігом. Люди вийшли із тунелів і зникли. «Але куди?» Він присів у тіні колони та увімкнув внутрішній обігрівач. Мірне червоне світіння індикатора трішки заспокоювало. Лічильник Гейгера вказував величезний рівень радіації, тому харчуватися і відпочивати доведеться в іншому місці. Але тренд втомився. Томився до дідька і нікуди не мав бажання йти. Він так і залишився сидіти, згорбившись в тіні колони. Промінь ліхтаря падав на клаптик сірого снігу, пластівці якого продовжували тихо опускатися з небес. Поступово Трент і сам перетворився на сірий сніговий замет, Нерухомий і практично непомітний серед руїн Він задрімав під тихе бурмотіння обігрівача Подув вітер Він закручував сніжинки спіраллю І дедалі більше засипав Трента Ближче до півночі Трент прокинувся, почувши дивний шум Трент нашорошив вуха Десь вдалині щось глухо ревіло. Невже це Дуглас мчить на тракторі? Та ні, йому сюди ще два дні пиляти. Земля завібрувала, посилаючи хвилі тремтіння по своєму тілу. Задзвенів майже спорожнілий кисневий балон. Тренд зиркнув вгору і роззявив рота від несподіванки. Між хмар. Прокреслив сяючу дугу і запалив о північне небо яскраво-червоний слід. Тренд, завмерши, дивився, як із кожною секундою полум'яна цятка зростає, збільшується і наближається. Щось спускалося з неба на землю. Ракета. Витягнутий металевий корпус виблискував у променях ранкового сонця. Люди метушливо працювали, перетягуючи продукти і обладнання з тунелів на корабель. Екіпаж судна працював, не покладаючи рук. Працював швидко, але дуже ретельно. Кожен був закутий у пластики свинець захисних костюмів. «Скільки людей у вашій шахті?» Тихо запитав Норіс. Чоловік тридцять. Тренд, не відриваючись, здивився на корабель 33, Якщо рахувати зайнятих у експедиції? Експедиції? звів брови Норіс. Так. Я і ще двоє членів табору вирушили досліджувати поверхню. Не сьогодні, завтра мої колеги будуть тут. Норріс зробив якісь позначки у себе в графіку. Ракета здатна прийняти 50 осіб разом із вантажем. Решту заберемо наступного разу. Тиждень вони протримаються. Цілком. Норріс із цікавістю глянув на Трента. Як ви знайшли нас взагалі? Від Пенсильванії сюди іти, іти. Це, до речі, наш останній захід за припасами. Якби ти прийшов на кілька днів пізніше... Ха. «Шлях до вас вказали бігуни», – пояснив Тренд. «Вони кажуть, що ви знялися з місця, а куди зникли – невідомо». Норріс розсміявся. «Та ми і самі не знали, куди вирушаємо». «Ви перевозите монтаж у інше місце, вірно?» «Ваш корабель, як я бачу, старий. Ви його полагодили?» «Правду кажучи, ми зібрали його із ракет і бомб, що не розірвалися. Не відразу, звісно. Поступово. Ми губилися у здогадках, як чинити далі. Та й зараз іще не зовсім впевнені. Зрозуміло було лише одне. Треба відлітати». Відлітати з землі? Ну, звісно, Норіс з жестом руки запросив Трента зійти трапом до одного із люків. Тоді, коли вони піднялися, вказав рукою вниз. Поглянь на цих людей. Працівники майже завершили. Розвантажили останні віски із багажем з-під землі. Це були картини, плівки, книги, і інші артефакти залишки земної культури. Усе це, безліч нагадувань про минуле, вантажилося на один єдиний корабель, який забере багатство тих, хто вижив. «І куди?» – запитав Трент. «Поки що на Марс. Тут точно не можна залишатися. Потім рушимо далі на супутники Юпітера і Сатурна, «Думаю, ганімет підійде. Не він, то інший. Якщо ж нічого не знайдемо, то облаштуємося на Марсі. Там сухо і пустильно, але немає радіації». «Отже», – Трент ковтнув клубок у горлі, – «залишатися на Землі шансів немає. Не можна якось очистити радіоактивні території, знезаразити, я не знаю, що іще». «Якщо ми досягнемо у цьому успіху», – відповів Норіс, – «помруть інші». «Хто?» «Катальщики, бігуни, хробаки, жаби, жуки і інші. Усе багатство життя, яке звикло до нинішньої радіоактивної землі, загине. Нові рослини і тварини, які навчилися використовувати радіоактивні метали, котрі, по суті, Є основою їхнього життя. Тільки для нас солі радіоактивних металів смертельні. Але це означає, це означає, перебив його Норіс, що цей світ більше нам не належить. Ми справжні земляни, проте наш час минув. Земля нині кишить новим життям яке дикими темпами зростає і розвивається. Ми всього лишень одна його форма, до того ж застаріла. Аби залишитися, доведеться відновити старі умови. Середовище 350-річної давності. Титанічну роботу треба зробити. А якщо ж ми досягнемо успіху і очистимо землю, то ніщо із мутованого не виживе. Норіс сказав на південь, там, де бурів ліс і диміли джунглі. Далі, в бік Магеланової протоки. «У якомусь сенсі ми заслужили таку долю», – провадив він. «Завдяки нам почалася війна і планета ось так змінилася. Зауваж, не померла, змінилася. Стала непридатною саме для нас, для людей». Норріс вказав на низку робітників у шоломах, скафандрах, під шарами свинцю, дротів, обвішаних лічильниками, кисневими балонами, щитками і пакетами з живильною масою та фільтрованою водою. Вони працювали потіючи, тягнучи на собі цей важкий захист. Подивись, нікого не нагадують. Один із робітників підбіг до них. Захекавшись, він на коротку мить підняв скло, ковтнув повітря і знову заклацнув шолом. «Готово, сер. Ми все завантажили. У планах невеликі зміни. Чекаємо компаньйонів ось цієї людини. Вони з табору, що гине. Один день різниці не зробить». «Зрозуміло, сер. Працівник розвернувся і пішов назад. Такий дивний, у незграбному костюмі, у схожому на бульбошку шоломі, обвішаний різноманітним допоміжним обладнанням. Ми тут гості, сказав Нріс. Тренд здригнувся. Що ми гості на чужій планеті. Подивись на нас, захисні костюми, шоломи. «Ми дослідники у скафандрах. Екіпаж зоряного корабля, що сів на планеті, де людям аж ніяк не вижити. Сів на певний час. Заправитися, поповнити припаси і... Герметичні шоломи», – не своїм голосом вимовив Тренд. «Так, шоломи, озвинцьовані костюми, лічильники Гейгера, особливі продукти харчування і навіть... Вода, подивись он туди. Він глянув. Із лісу, подивитися, на сяючий корабель вийшли бігуни. Праворуч серед заростей виднілося їхнє село. Посіви у шаховому порядку, виводки худоби і невеличкі будиночки. Це вони, аборигени, сказав Норіс. Справжні мешканці землі. Саме їм під силу дихати отруйним повітрям, пити воду, поглинати місцеві рослини і м'ясо земних тварин. А нам ні. Земля не наша планета. Вона тепер належить мутантам. Тепер їх черга жити тут і створювати суспільство. Тренд вражено слухав, тоді тремтячим голосом зауважив. — Я сподіваюся, коли-небудь ми повернемося. — Повернемося? — запитав Норріс. — В гості. Той сумно всміхнувся. — Я теж сподіваюся. Тільки спершу нам доведеться запитати дозволу у місцевих на посадку. Спершу ця думка потішила його, але раптом... Тренд побачив в очах Норіса Біль. Найсильніший біль, який згасив всі інші емоції. Нам доведеться питати дозволу у місцевих на посадку, сказав він. Але ж вони можуть його й не дати. Раптом вони не захочуть пускати нас на землю.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 Станьте спонсорами у YouTube або ж скористайтеся посиланнями на картку Монобанк, Патреон чи BuyMeACoffee. Але це тільки після того, як ви підтримаєте Збройні Сили України і допоможете нашим захисникам у їх боротьбі. Ну а поки продовжуємо читати, думати і розмовляти українською. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!